پاولم نعروف ومخیاتن خیرم من صدقاتی یدبعو ها عذا مخینام صدقاتو نسلارا روانتا داغی دے پارا شروط بیانے دل داغی سوابونو بیانے دل داغی کار بیانے دل دی آیات کمیو مسلد آگے متعلق بیانی نو دو خبر دی آیات کی بیانی گی جو خبر ادا بیانی گی جکلت تا سر نشت نادار ہے آتا تا سوکرال اصدینا غالی سوال دینا نو چوی نشت ری نو داگی دا پارا بہترین ایو طریقہ دا گردت خیلی سنا سشتر خزیات نشتر. نو مالده سر لگ ده نو یو ترکه ده تداغوی خی بیترین او بلا ترکه نو دادتو ایدامن که و دی ترکه که نو نو کما بیتره ترکه نو اللہ وی قولم معروف دکا سائن تا بیتر وینا کول نرم وینا کول وما اغفرت او در او ما کول دا بیتر کار چی مسلاً وطاو اللہ دی دربانجا حمون کی بس نشت ہے دعا وطاو اللہ دیو با خزشتا دی نخلق کمزوری دا ماتی نشت دی بلو اخ کرا شا سطریکی سرا خیستا وینا سرا اغا سائل ہوا پس کول خیستا وینا با دا دا بہترین کلی ماتی اللہ دربانجا حمون کیا اللہ ما دی ما پیارارتیم نی ماتی نشت دا سنوری خبری راوا خیر دی برکت الله پر دا بهتر دی کمالدار یو نو ورکه دا خبر دروست نه دی اوبره ترال چې خلد سره پریوان نه نیورکه نه هو نه دی پکار سائله برکل پکار دی محتاج سائله ادتی سائله چې ادتی خرابېږي نفقه هاوی نی دی ورکل پکار وک بیا خام حدا لن بیا بیا حقیقې بیا سنن سم عاملي د الله دینونو اقدر سوپیاوی په کار زنا سوور کول په کار او قਹਾوی ادتی سان تنې ور کول په کار او محتاج تک تکسه حال لرو بس بهتر وینا او نو دا حضرانی بهتر وبلا خبر د چا غویس بهتر نه د الله ولا چیتواله صدقه ورکه بیا او ها عذ او بیا لگی غریب پر سرر عذ مولا له تش خبرو کې غټ کنه نه او تاتاو کرا و ما تاو کرا زمان پا دوام او سوال که پرو و تراباند سوال که او ستا دا پا سوال لنے پکا نو کنزل و دو که بدل اده و دوو اداس اکس مال پاس استعمال که یا خیری و نو کنزل شو بدل اده ویل شو دا غصب پکاوی شو چې ستاسو د کار امر دی اوس دې شن خبره چې الله عزوجل دا ډېر به تر را چې خسته وینه او تل کېږي وسال الله ربه رحم کړي ته نه نو دا خبر نشو یو صدکار کوئ شو هغه په بیا ځا و شو ا نو ور کوئ شو په ا خسته تر کې شو ا پورتا نه مطلب کې دا ډېر به ترین شي وي په خپل بخار بار دي کې وسره کار موږ کې زنه ولټجه غړو نه شوالله هو انيل حليم الله منيده اس شي ته ضرورت نشته چا ته محتاج نه حليم وربره دي صبرناک صبر چې الله صبر کوي سره ته په دغه ډول ته صبر نه کار وره په سي آیات کې يا لا تقتلوا صيدكم بالمن ولا ذا دا ستو دا ویل دا سدقه لپاره دا څه د حد شرطونه دي چې غواړي نو هغه نسای کیږي سدقه لکه امنو چې هغه ته اشاره ایمان نه نو سدقه کار نه ورکړي او ایمان د څه حد سدقه لپاره شرط چې څه حد سدقه باندې الې سای کیږي ایمان نو الله پرمحي ایمان نشته نو بیا غوي دا نه وروسته قطره چې صدقه زما شو دا ثواب دی برقراري ثواب به نو ګره ویسې داسې کی چې عربیا ثواب باطلای نو هغه بارکه الله تعالی ترغیب ورکړي چې کوي تخصصو نزان بچ نو لا ته تلو صدقات کوم پر صدقات نه باطلوي بل بالمن و پس باندې سراوال الله او په تکلیف ورکون سره اوس باندې د قانون وایي چ جوړه دی ولول او مثلا خیراتي ولول او دا بیا د رقم مو مقابل نه وي ته نو دا لکه بازار یې هسته وړي کو دي نو دا یې دا د قیمتي جوړه دا وګوره من بعد هغه دازره ما د خپړې د وګړو جوړه نه کړې سپلای نه جوړې دا ز بادل نه لاله وي پر دا څنګه کېده د استرااب او باطلې سره کړې صحیح شې شي مسلمانو او ثواب اولا جو سر جنگشن او دوی زمان پا خیلاتونی شیئی امام سر جنگشن ناقا اوک ارز ہے کی دیایا یا تناکار اکلی یا بحلت یا تاقا بدن تقیب ورکے سبال اکی بدلی طلب کے اغا عجیز اغا سرکا بانی مجدور اکی ندیت زرر بھی لکی ناقا دا سرکی پوچے بانی بس تچن اصف خبران او سرکار کیا خیلی ندیت آلان اوکی لکی ن مبر باد او ثواب ده صدقات او خپل بالمن ولا صدقات مبادله وي ثواب مبادله وي صدقه سي شيدا ثواب ختم نه کې پمنه او آزاد مسلمان خبر او مسلمان صدقه سي شيوي د ثوابي بربادي او صلى الله عليه وسلم مثال ورکي الله تعالی مبر بادوي پسند امر ترس چې اول صدقه کړي د مال ور په دparagraph د خودن د خلکو او خالدار چیمانه ای په الله او آخرت باندې لیشته نو د مسلمان د صدقه مثال الله ورکای د کافر د صدقه سره د کافر صدقه هغې د منافق د سره منافق کافر د سر نه سي کی ځکه کله ایمان شرط دی ستاسو سره صحیح کیږي مسلمان کاکری نومځنه نه سي کی په دغه کار د صدقه د الله سي کی مسلمان نه منافق صدقه هغه بالکل باطل نه مسلمان صحیح شواب باتل شي نن له داسه مباتله و چی په ثوابه فاتي څنګه چې د کافر صدقه د چي اغه بالکل نصرو صحیح وین نه هغه سره دو صحیح وین نه ځکه ایمان په الله نشته د خلق د خدای د فارق په سنگ چې د صدقه باطله لا تقتل ک ابطال الذي يفتكم له مباتله و ثوابه ماي سنځي د اغه سره د کابل ولانسې شي دا مثال دی په مثال سره د واجب شې سره کې له هغه سره مثلا ته پلان کې تاسو له دا مثال څخه ورکه کومه او سرڅوک بي جن واجب شې سره سلام علیکم تاسو وراله کې ځنه ورته له دا پلان کې کار چي یا مثلا دا پلان کې اگر توره دي چالي دي نه اته ته وي څن پور دی بخير <تصفيق> تقريبا نو ميسال دا وذش نو الله يداس مباتل ولک سنگ چ تاسو ته پته د جنه کافر صدقه سر صحیح نو دا مساله الله تعالی مثال ورکه کذي ينفق مالو بری الناس مي باطله او کس مال خرچه کړل بری عن الناس د پاره خود نه خل وکمرات کریا خلق التسخير ولا يجن بالله ان يعمل اود ایمان نا در تالا تلابا لیا پر از خیل بار ورپسی آگے اللہ منافق مثال بیانی در صدا کی مثال بیانی اودا بیان جاتے منافق اولا با ایمان نی اگر چیده منافق در صدا مثال بیانی خود کار کرده صدا کی مثال چید آغم ایمان نشتی لمشنک در صدا کی مثال گرزی او برا میند در لازکا ایمان نشتی ڈدائی دی صدا کی مثال اللہ و عدا سے دے گور ازان کوئے گئے لگے او کانو لگا غنو گیرا پتی مٹی چیوی کانوی نو پاگیبانے خالق خاری باچے یا سی اخ پلے او کانو دے پاگیبانے خارق پتن نو پاگیبانے سو کیجی پاگیبانے خارق نا خارق نا خارق پتنی سنا سے ظاہری پایدت اختاری اور ارنځه دلته څه بوټي موټي کوي نو هغه بوټي موټي هم بجیږي ځکه خارج الله <سؤال> تعالی د حسیت او دا قاعده ورکړي اور ارنځه انده چې انه خار امره کته د بوټین په کیسه سره سره پاینه سره ویل کېږي چې پدېش تا پټې نه څه باران ورځ چې وپاس او بح واجب په مسلوهونه الله وي د منافق کافر دا صدا کما صلی الله علیه وتراب حدیث تک مثال دا سده چې لکه هغه کاله د هغه باندې خار په طرفه باران ګور باران ته ورسه فترکه هو سن کانه بالکل باران هغه صفه پرې خو اس شی په پام نشو نو تکره کړه او د منافق تاسو دا ظاهر کې خود تخکاری چې ماته او په سواث ملوي قیامت کې اچې دا قیامت ورځ راشي نو بالکل غریب انصاف ځکه دا ټان د پاسه ترته دلته د صدقې ته د دې ته تعفد ایمان نشته لاندې کفر نه څنګه چې خارطلان نه کانه دي اغه باران چې ما خارې موره په موټه موټه ته وایم موره کار نه په سپاطات کار کوي چې دا کې لاندې کفر نه او مره ترال څنګه چې باران خراب شو دکرنګ دې کاثر دا کوم پر هغه صدقه قبولیت نه پرې دي یا بل فاز دیگر دا وایي داغه دا صدقه خو دا په درون باران نه غږه په فاس په دغه کفر اونې پات کړو اسانګه چې دې باران پر دې کار نه خار او دې موټه ختم کړو دا کرنګ کفر ته صدقه مکمل ختم مکلا. او بل کوم څنګه چې کا صفات دې دکرنګ دې صدقه او دې ته په هیڅ ندا اللہ محسان ورکا لا یک دیرونا اللہوی قادر بنشید علاشین قصیصید سواب باننی بیممہ کسبو آگا چی دی عمل کردے انفا کے کردے خرچے کردے واللہو لا یک دی قوم الكافرین دیدہ حدایت خوشش نے کئنو اللہ توفیق دے حدایت نورکین قوم کافر ترسو چی دی کپر پہنی خواد دانا توفیقونی نورکی اصرہ بسمینی ندار وترفور پر چې کفر خوښین الله تعالی توفیق دې الهدا نور کفر یخت بس چې کوم شی وختاله او غار انسان ته الله ورکې کوپر وخت نه الله تعالی او کې هدایت وختنه بس تصور مسلمانی بس تکون دو دا دا دا دا کی خلق ورته او مثال الذين ينفقون اموالهم تکدو ریاکار بس دکې مسله بیان کړي جوار ثواب ختمي د منافقو او د کافر د سره ہو دا مثال بیان کله کسان چٹھانه صفاش 12 سره خارې مار هر څه لرل نو بده کرنګ کفر سره صدا کلا لرلہ څه دې دا خبر کینې وو اوس ورسې بل مثال بیانای دا هغه چې د ستا مثال بیانې چې کوم دا الله در رضا راخه خرچ کایو مثلا د دېنه ینتکون عن والہ ابتغاء الله دا الله در رضا منته د ادره چه خرچه تزیده کرده که تثبیتا من انفسی هم دره پر مانازان کوئی من انفسی دان انفس نا وراد زلو نا دی قلوب دی نو تثبیت دا وجه تا یکین به زلو نو ردینا دا دیت زلو نو سره چه دا با اللہ قبلی زکا دا چار بار ابتغام رضا اللہ رد بار چکره و دا زلو یکینی قبلی چا دو لکی ثابتو لکی نو تسبیطا من انکو مطلب دان تسبیط دو بارد ثابتو من انکو سے جانب دی ضرور نور دینا دی پزلک پا آگے باند دی سواب یکینا و دی سواب احساب لری چھے اللہ ملا با قدی باند دی سواب آگا دو مانیش درہن مانا دی او ده نفس امراد نفس او زلو ده پارا ده او ده کرانی ورکول من انتوسی هم کل نفس نوکا صدقه ورکی دیده پارا شی دده پا زلکی دده پا عمل کی رسوف مضبوطوال پیدا شد زکا انسان چی صدقه ناکی نگه کی یری نصدقه ناسی یری که مال می کمی زلکی یو خطر رازی بلخطر رازی مقابلات رازی مخطا عمل تو خرینو وشی سالی صداکہ شروع کی نور رو دکی تاکت پیدا شده لگی اخوان وردی خان ازی صداکی خیرات و براکت براکت داوی چیده که امادگی پیدا شده تسبید من انکو سیم مطلب دا دا پارا دا, دا پیدا کون تختل عمل کے امادگی و رسوخ او مضبوط والے پیدا دے پر نفس کے چیستا بارا بل عمل او بل عمل او کئی بل عمل او کئی او تثبیتا من ان کو سیم یومت لب دامنی نو در تثبیت بلا مانا آغاد آنا چه در پارا جمع و ولو پر ایمان بانده پر لبس پر ایمان بانده کلک کی جمع و کی نو صدا کیسرا ایمان مضبوط شی نو در سلو روڑا مانی کرده نور حلال الله دا مثال د صدقه د اغه چاچه خرچه کې دا, دا, دا الله درضا را کړه او د دې خبرې د پاره د وځ د یقین د ظلم نه د ځړې یقیني دا به قبلي کې و ثواب ملاوي كما سله جنته دا دې مثال ورکې د دې مثال به بعد نلای تشبيه ورکې لکه یو باغ دې او هغه باغ د ربوتن په उचित ځای باندې او اوبو یې لیکي داسې پرزیدل زیاته سرق پټې دی ویلې کې پوخ پرسیدل چې او پرې رابوا نو په داسنه کې دی او چې زه داندن را مسل ته مثلا او پرسیدل او پره زې ده بهترین ازمکرا اصاب حوابل اردا کا باخت پرې سیږي وابل ګور بارانه تو رسيږي نو فااتت نو دو اتوید کی گئی ڈبل تا دو اپین دو پی ری ڈبل ڈبل نو یہوشیں چے سلور پی ری گئی مسلا نو اگا میوی چے مسلکا مسلکا مسلکا مسلکا مسلکا مسلکا سلکرے تا کئی سلور سوکرے تا کئی حبرم زیادت برازی دوم رڈی ری گئی اووویل فائل لامیو سبہا وابل اکو گور بارانتو انا رسی گی نو فطول نو فهمه بیا پتل معنا معمولی وخت بارانوبله کافی دي فم ترون قليل يکفيات فتل نو ګور مثال واه الله دې ماته عمله بسير لست سو عمل و دي نو په مثال باندې ځان پويګيش او کله باران کوشن بیا میوه بهتري ني ميوي کې د امباونه نسوياته د باران ډيري بیا هم څو چند چند کوي نو دا ترانګي چې کوم انسان سره د الله درضا لپاره کوي او د دې لپاره کوي چې را دې دای ګومان لري چې الله دا قبول کوي او د ثواب امید بلري بل ایمان کو مضبوطي د دې دوه خبرو د لپاره صدقه کوي نل الله وي د دې د صدقه مثال دغه باغ دی سچ د باغ ا هغه میوه د ان باغ په مقابله کې یو په سلور باندې میوي راړي نو دکرانګي د دې د صدقه داوی یو په سلور او یو په سوچن نصیب کی او مثال واشه په بارانو ته ډیر وروسي میوي ډیر نو کده په کې اخلاص ثوابه انتها د الله تعالی رضا لپاره سريا نمو ايش خالص دا الله دا رضا را پارا دا ایمان دا مضبطولو او دا ثواب دا خاصلولو را پاری نو سنگ چه دے باغ تی باران سوا شی دا دا پا دے صداقہ کے اخلاص سوا شی نو سنگ چه اے که میوی سوا کی گئن دا دا پا دے صداقہ کم سوابون اسے کی سوا کی اخلاص پکے دیر زیاد نہیں لیکن سنگ باغ تا معمولی باران راشی ہو پا بہتری نزبہ کی نو ام بلا شی بہترین ابو حوائی بہترین از نو دا کرانګه د صدقه چې دلته رضا درځد پروی نو اخلاص پکې کم وي نو بیا بلہ ثوابونه پې میروي چې څنګه چې دا بخت او بهترین از مکی لیک باران سره بلہ میوي راړي نو که اخلاص کمې پکې راشي خدای الله درځه پر کم سے کم دې الله درځه پروی انو بیا پم ډیر ثوابونه ملای والله بما الله استعص داور پسی آیاتوم دي سر کړهلې دي بلکې حاضر لیکې دي لی دا داغه دوار او آیاتونو سر کړهلې دي لاتوب تل صدقاتکم بالمن ايوات تاسو صدقې مبا تلوي پس بادل سره لك الله فرمي يو مثال ورکې دي به مي فاتلوي زکه دي ته بس تاسو محتاج دا صدقې مبا تلوي ثواب مبربادلوي زکه دي ته بس تاسو ضرورت رازي او بیا اللہ تلا ضرورت دے پاریو مثال ورکی مثال اللہ دا ورکی قدی عیت کی مثال دے دے او انسان عمل نا پارچی عملو کی بے باطل کی منافقی یا ریاکاری عملو کی عمل بے باطل کی دے دے مثال اللہ ورکی لکھو گروہ ویو سلے دے او دا غدہ پارا باغ دے دا کجورو باغ دے دا انگورو دی انگور دی او سرا اوبن بہترین خواکی نو کجو او انګور ازم بهترین میوهه پمیوه او, او بیا دا چې وب کله یا کلنی په فصل خرابي کوچو وب سره مستقیل خواږي به یې چې سیستم ضرورت کیږي وبکه دا باغ میوه د نړۍ نور, نور سیوای لهو فیه من کل سمات صرف دا بهګینی بلکې نور په دې پکې ستډیر بوټي پکې دکدې د انګور او د کجو دی انور په کې ارنګ نور پکې هر قسم میوه پکې ملایويږي بهترین مالکی سنگا دے اللہ صاحب حلکی بر مالکی بس انتہائی بڑھا دے بڑھا والی اوترا سیدے بابا تھا وی تجمعات بات دے وی جیس بڑھا دے اوز لکھا دے او وی لگو ذریعت دعفا دا غدر او انتہائی وارو وارو بچی اوز اللہ وی دیتا ہو گوڑا بہترین سرمایہ دا معاش دے او تجھے سلی نور سنشت اټول غوزانه پهې باغ باندې او به ترين باغ एकदम د دې په باغ باندې سره یې احساسه احساسه د حوا ته وای چې په طرف آسمان کې د سې سې دروانې کته ساده داسو کړه زموږه داخله بدار پریانو تنه وای داسې برجونه ته کې راځي تالوي کې رواني ستنې ستنې ونترا باندې ګولたり لدې ته احساسه دې آسمان اولاوی درک احسار پیرانگی درک تیز سیلے پیرانگی پی ہنار پاریکی انتہائی گرمی و گرم تند دا ہوا اورو پگی فخترکت بس دا باق اوس وزید یا فخترکت مطلب دی اور دا باق اوس وزید ریز ریزش نوست دی سری تاو براہ چی دی اجیس پخپلم بودارے نو پخپلا قوزا چی تا بتلو چی تا اجرکی با دی رشی ہو چیسا با کول خوراوی اوسو ابرهمنه دایشه تصری معشمان نو دی انسان د کبودا بابا ته وو اذه بدد په وخته سمره حسرت او ابسوسه ورمن جبرودی چیرې رښتا بچی دی زم ده کار نه بل زریه نشتا د کيو زریه هم د لاس نه راړ په د باندې بدو حیران تيګانو دو پریشانو د غمونو سمندري ابرمنه داله نو الله وي ګرا خپل صدا کې ما بدلایي شي ګنن د دې آخرت ته بهاستکه د دې بابا دي بخت ضرورت او دغه یو شی نو مالی صدقه دلته کې مسائل الله ډیر بیان ځک کلو مالی صدقه د هغه ثوابونه اخرت کې هغه ډیر وی او داغه به انتهایی ضرورت نو جتا په دلته ذریعہ هرې وړلې صدقه رسې د خو یازر دې با ته لګا صدقه کې کړي د از بدلو سره دې با ته لګا صدقه کې کړي د ځان سره دې با ته لګا او سره کړي د خو خپل ایمان ودنشت کو پرځوته نوอัลتا ور تاسو ته ضرورتي او س په کار نه راځي نو تمام داته حیرانه سنجدا بابا حیرانه د یوسف کوم نه خپل رکار دی او شت خپلم پریشان او اولاد پریشان او س زریاله اس کې نشته نه ده کرانګې اخرت کې به انتهائی پریشانه انتهائی د ثواب ضرورتي او تا چې دنیا کې س کړي نو هغه مي وني نيسي هغه ثواب نه نيسي اسدکار ته نو باحال سره تک بهترین چه ده دی بیان کړه الله مثال بیان چې ذکرانګه خیران چا وای د ارچاتيه هول ثواب قاتل کړه په احسان سره پس بعد نو سره او دا کرانګه پر زهر سره او یا در چې سره کوي د ثواب په تو ملون شې ځکه کاکر الله مثال نه خبر كذلك الله څنګه الله دا مثالونه بیان کوي چې صدقه قبلي کې نه قبلي کې ذکرانګه مثالونه بیانای مثالونه سره برابرایم لعلکم تفکرون چې دي کې سوچوکه چې صدقه کمی طریقے سره پکار دا او کمی طریقے سره نه دا پکار صدقه پکار دا بیا صحیح و نو بیا هغه څنګه مخکوسکه چې داغه ثواب باطل نشي خیرت کې سره لاړ شي اسنه ال بیا لاس مروړي لکه چې بابا لاس مروړي او باختنه تل راغلنه ما الله وي دي کې سوچوکه هر که تفکرون چې سوچوکه چې دا ده خود نه نه حدیث ته حدیث نام سره بشرات کوم حدیث کی راضی چې عالم براسته شي یا وقاری براسته شي تاسو به شي تفصیل حدیث ته مفهوم راځي سره پر دې کړه فرستاله لپاره منکراته سره کړ خدای مو یادت کې غلط ماله پرنه جهنم ته وره عمل یې کړ تلاوت یې کړل رحل کو سونو ته سونو پسند سوا کول سره براسته شي دامه کړو دامه کړو او استاد پر خدای مال را کړل ره بو اید اسان نکړو مال ميدر کړو دامي در کړو دامي در کړو سري کړی خدايا دا ديځه کې مال ورکړو ديځه کې ستاره فار خدايا بووینه ده هغه دا خبره غلط ده چې ستاره فار جهنم ته وي مجاهد براشه سربمدا کاروش نه ده ته هو د سره کې خبره د قيادت ساته څنګه سره کڼو رو ارياسره هغه سره بربادي کې نه نور عمل هغه چې کله د هو دې نه الله درضا لپاره ا دې تدریس کې شرک اصغر ولې شی وروږه کې شرک واټش خدای دې چې په زړه کې هم خدای سره شریک ساتي لکه بوته هغه تم عبادت کې خدای ته عبادت کې نه کفر دي او صدقه دې چې د پارا په ولځ خلک ماته سخی ووينو اگر چې اده خدای سره شریک کنا خو شاید خدای د پکار لپاره په کار نه ظاهر کې دا نه خدای نه د پارګه نه دې تعلق کې شرک وي ندام ګناه کار نه او قیامت کې به الله تعالی ته دوی چې ورشه د بغاوي په حواله باندې حدیث نکله خدای پاک به خلکو ته قیامت کې ورشه چې دا خوله لپاره کول نو دا غنځانل له ثوابونه غوړا اول حدیث کې راځي الله وجهي صدقه هغه امره کې سوک شریک کې نو دا غ صدقې په دغه مغه شریف ته دې پرېدنه ورشه ادا هغه صدقې پرېدم او دکران دې دې پرېدم اخلي نو روایت پاکیر اگلی دید خودنینا نمود نزان دشکل فکارید قولم معروف ونا خیستا وینا نرما ومعفرت او بخشش خیر دادیر بیختر دی من صدقتن د دانس سنقینا یدباوها چتابیش یقی پسی اذن زرر تکلیبو والله والله تلاج دی غنی بی فروا دی لا حاجه ده اس چاته حاجه پشت استاس سره کوته ضرورت نشته استاد ده پي لپاره حليم الله تعالى ګردار يا ايها الذين امنوا يتقصنوا چیمانه لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذا لا تبطلوا مضربا و ما و صدقاتكم صدقي قليله ثواب صدقو خلو بلمنی پس بادلو سرا والعدا او دکن رنگی پس ورسرا نومی باطل ریکل نذی پشاند باطلولو دا آکس یونفقو مالو چی دی خد چی کئی مار پل ریا انناسی دفار دفو دنی ولا یؤمنو باللہ والیوم الاخر او دی ایمان نی او دی ایمان نی بالله باللہ اللہ تلا بانده والیوم الاخر او پر از اخیر وربصی دا کافر او دمنافق او دمشټیک د سد کی مثال تاسو ته مې راوړم اگر چې ظاهر مثال د منافق ته جو ټول حکم وکړي او مثال یې درکنه نو فما مثال د سد کی د منافقه چې ایمان یې نه راوړلو او دنا کوي کله تل سوفان نن پشاندا دی مثال پشاندا دی سوفان نن د مين کانی دی علیه ترابون چې پاګې باندې خاروي فاسابه هو بن فسورتیدک خارتا واجبن درون باران ترکهو فسریدید کانی لدا باران سلدا بالکل صفات اس شی په نی نه لا پرمیسنج کانی صفات بس دد سره کب نسنشت اخرت کې څه نه لا يقدرون قادرون يشدي على شيء فص ثواب باندي مما درامل صدقاتنا کسبو دي دنيا کي قسم کړې او الله الله تعالى جي لايح دي توفيق نهيرات نو ور کين قوم الكافرين قوم كافرانو تا او مثال دا صدقات دا کسانو ينفقون اموالهم جي دي خرجه کوي اموالهم بالحلال ева تیرا مرقات الله دفرض تولو ترزاګا نه دللا وتثبيتا نو وجد یقینا من ان قسم د زون خپلنا د وجد یقین د زون خپلنا د پاره د ولو د پاره د مزبته ولو د زون خپل چې رسوخ پکه پیدا شي آئنده پر عمل کی اماده گی پیدا نو مثال د حق صدقه چې د الله درځاله لپاره او د وجدي کینذ زولورو نه کالا चले جنت نو دا صدقه شاند دی مثال په بار دی د ربو دین چې پوهت زباندی یانه پس سربز مته باندي اصحاب اوابل القرسی کی د کډی رو کتا دکسم کې دا وابل الغربان کا ات نو پساول دا دا او کولهامی دو چندو چندو نہ چپل باریا سل کر ٹیک دے سلور سبب دو چن دو چن ڈبل نہ ڈبل ڈبل کئ فئن لم یصبا واقبل فتل فئن لم یصبا کثرون رسیک دی با واقبل الغرباء فتل النفس ما ولدارهم کافیل و الله الا تعالی نلوی دا سیمه بات ل وی مثال د رقمت وبستو ضرورت راځي نو بیا به محتاج یو مثال بیان کړه آیا وعدو آیا خو حویہ حد کوم یو تنستاستهنا حضرت رضی الله تعالی خو یو پیدا اصحابو ته محقدی څه مطلب ټول چب شو عبد ابن عباس رئیس المفسرین نه له سلام او دا مثال لږی یو سړی عامو کې وبسترسته برباد مثال الله ورکړه دا د چې نازل شوی نه د چکه نه بوګا سره د زمانه کې او باغ یو دا مثال لورای دا مثال ده آیا وقت آیا فاو یوتن لاستاسنا دایس ابن خوایجی زمانه داسې باغ یو چې لاسه محتاج پاتې دا نه خوخو دا یات صدقه چې کوو بس ګټه دې دمو واجب نه کله ميدور ورکړي مليمه دور ورکړه بیا په قیامت کې ضرورت کې او محتاج بپاتې شو پا دیو سنگ چی دان اکو خو چی ایر مختاج دی پا دیو نو گره کیامت کی چی پا عمل دی دریا خار والی بین داسی با مختاج دی لاس با چې چی خدای مال میں خرچکلے خدا سم اکڑی دی ايا واديا ايا وقاميا هذو كميون له جنته دا جيدي الجنا جنات يوبا او اع واناب من تحت من تحت الاندي مطلبنا يوسف تجبينا تججر كجرك يا جن من زمانك يا دا مطلبنا من تحت عاج بیګلان د ددنایني منګومان کیه یو سېټ الانهارو نه ده نه هودې کستاره فیها بلی باکه من کل ثمرات زه کس نمونی ولی وعصابہ کی برور سېدل خاول دبا هل کی برور دوانه ونه او اولاد بچی ما اولاد اضافه او تمجوری پچه پچه ولغو دغه دparagraph دنک مزبوط اولاده بیا په مویزه مړه باغ لاله دالکان په مزدوری کوي خو چې هغه هم لري په کوی بالکل محتاج دی ار طرف نه نبل تمعاشه ذریعہ څخه بچی ماشومان وي واصابه کیبر دی خاوند دباکان کیبر بوډا والے ولغو فَأَسَابَهُ نَصْرٌ فِي سُورَةِ سِكِيبَاكَ يَا سَارٌ أَرَ فِرْيَاوَنَ تَنُورُ يَا سَارٌ آتِز حَوَاتِ قَوِيدُن كِ حَوَاتِ فَهْتَرَقَتْ مَسُوسُ زَيْدِ بَاغْلَرَا يَا فَهْتَرَقَتْ دَبَقُسُ زَيْدِ لازِمٌ مُتَأَدِّي وَتَالطِبَانَ خَبَرِيْنِ فَهْتَرَقَتْ مَسُوسُ زَيْدِ بَاغْلَرَا قیامت کی بہت ہی سندر زہروت دا ټوله خبره په مثالونو بیان شي كذلك هم ذکر راغې سنجدا کوم مثالونه بیان شوه چې کی مقبولیه غیر مقبولیه او د اړیدا حاجت دا غي مثالونه بیان شو كذلك هم ذکر راغې وبيّن الله وبيان ای دا الله تعالی لكم تاست الايات مثالنا لعلكم خایق استوا تفکرون چې سوچو کې د مثالونو کې او عبرت نواخله